Otsailaren sortzian, arratxaldeko zeietan, ekitaldi berezi bat antolatua dago hendaian, Daniel Ugarte pilotalekuan eta bertan, iru amarka da, eginen da gibelera, mila bederatziron eta larogeita alabugarren urtean e, kokatuko da, ara horbilduko den e, jendea eta intzuzten ere Peru eta Stein bi Euskal Herrebusatu hartuak izanen dira gogoan. Gusteori aipatzeko gurekin ditugu Intza Ostolaza ta Landergarro Arratsaldeon. Arratsaldeon. Bolenik eta behin halako e, ekitaldi baten e, antolaketa aipatuko dugu, ez? Euskal Herrian jende asko ari da berriz ere e, hainbat gertakari astalera ekartzen, berriz ere gogoratuak izan daitezen eta usu beste modu batera gogoratuak e, izan daitezen. Kasu honetan Endai talde bat bat eh? lagun talde bat, eta eh, gal garaira egingo duzu atzera hau txailaren sortzian. Hmm, bai horrela da, bai. E, bueno, gu gara e, laro eitalauko gara jartan e, Euskal Herrian bizitzen gu duaren e, protagonisten ondoren goak ez da. Eta gu garen giro hartan eh e, gauza asko ikusi e, entzun eta pairatu ituen eta 30 urte pasatu dire honetan, honetan ba, premia ikusten genuen ura guztia gogoratzeko eta, eta bereziki e, Peru eta Stein gogoratzeko, ez? Eh Peru ta Stein e, e, Espainiako eh zerbitzu segretu, segretu mercenarioek eh zituzten. E, eta, eta eriotzaiekin ba, guk e, da jarruzio e, zer dito oso berezia galduen nuen ez? Eta, eta galera hori oita marrurtea betan e, eraman dugu, motxila hori bizkar gainean eraman dugu eta, eta oita urte pasatu diren sentitu dugu premia motxila hori irekitzeko eta jendeari e, eragusteko zer dagoen motxila horren barruan, nolabait ere hori da mm -hmm. Bueno, gustu ados gero, ez dakite, oinarriagutikola pentsatuta, azken finean, e, bueno, peruta esteinek ba perutesten pertsonak ziren, e, ba emazteaz zuten edo semealabak edo bueno, lagunak edo eta lagun hoiek, semeala hoiek e, gutartean dira. Orduan e, eta pizka taiei begira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 maitasun pixkat adirazteko eta hola azkenean eh ref, reflexio edo ausnarketa hondirik egin gabe ere ba bueno basiginen e, ba, zerbait egin bergenuela 30 e, urte, ba 30 urte direlako eta ta egia da ba gure haurtzaro haurtzaroan gertatu zen zerbait zen eta gaur egun ba Peru ta esteinek e, garai hartan zuten adina dugu eta ez ekito ere izango zen agian e. Mm -hmm. Justuki e, aipatu duzu gure ahurtzaroa, e, aipatu duzu landerzuk e, garai hori, giro hori bizi genuen, eta hotxailaren sortziko ekitaldian, e, hau hartuko dutenak edo hartuko dutenak, garai hartako protagonista zirenen e, semealabak labak izanen dira. E, horrek kontakizuna beste modu batean egitera bultzatzen du nola pentsatu aduzu Ahor ikuspegitik edo nola iraganen da ekitaldia? Ez, ez da aurre ikuspegitik, da gu gaur egun garen eh hauen ikuspegitik, ez. Eh, baitzake ondoso ondoen bezala mm illakoakilt ziren eta eta jende asko utzi zuten, e, inguruan, ez? E, dolu horrekin. Eta gure asmoa zan gure asmoak asko dira, ez? Bainon asmo beharra da garrantzitsuen zan e, geratutako eh hori zerbait ematea, ez? Zerbait ematea, beraiei, ez? Kindu ziten e, guztia noski ezingo sei itzuli, bainon negenion bultan zerbait emanez, eta eta bueno, laburbildu balimba daiteke hizbatean da maitasuna, ez? Maitasuna eman edo gure karinua eman, ez? Eta meta zentsurdan e, guretzako oso zen, ez? Interlokuz, interlokuzio hori izatea, ez? Gu han e, momentu hartan e, pixkaten fiskatebait ere ikusle pasiboa ginen ez genekin zer gertatzen zen, baina un urteekin ikasi dugu, ez? Zer izan zen ura guztia eta orain garen noiz izaki heldu, heldu hauen e, eta gogoeta eta cariñoa elazineko ginek, ez? Bereaiek dena eman ziguten guri berri e, bizitza ematea za parte emazi guten e, euskal herri e, euskal herri aske baten proiektuaren utopia erre emazi guten eta hori guztia itzuli egineko geniek ez orduan ba gu izatea aiei mintzo gaitzaizkiona ba, ba oso logikoa zan baita bueno berriz ere lengoaren ildotik ba nik gustute familieantzaterin importantea dela azken finean e... Bueno, ormintzatuko garenak eh, haien urbilekoak izatea ere eta ustut importantea dela hiek eh, ikustea segida hortan ba, lekua badutela edo nolabait eh, utxune horrek eh, lehkua baduela ondoren gobe launaldietan. Ez dueran nahi transmititu behar mina, baina nolabait eh, leku hori utxune horrek lehkua hartzen duela nolabait. Izango da, gomita berezirik, musikaririk, e, bertsolaririk zerbait aurrere altzedik badago, edo hitzartze anonimoak izango dira. Ba, eba hude, alde bat eztik e, mm, ba, esan bezala ondoren gok e, itzuengo dugu, ondoren gok ba, utxibera era anonimoa gea, ez? jende, jende amorosika bagea. Eta, eta bezalde batetik, egongo da baita ere, ba, parte hartze ba, musikatua, besoak eta kantuak, eta hor kantua, bai, egongo dira, ba, metxe eta mailean hartzailuz, e, aitor gorozabel, eta beste batzuk gintzak egotatuko ditu. Bai, bono, gero adibesa aizpak. Sustraikolinak linak e, fiziko kiezingo du egon, baina egonen zen kantu bat edo gertxo batzuk idatzi ditu, airea izpa kantatuko dutenak, eta gara hiartako bizi peren testi gantza edo testi zen. Edo da, gero pide hartzean e, taldeak ere eginen du, azken zinean, oiek ere badutelako zerrana ausentziari buruz, eta familian bizi izan dutena dela eta eta gero bueno, xutik taldeak ere horri da, eta hori pxikatazpimorratu nahi nuen ere, e, bueno, zekite lan derrekero duagian ere, bere ikuspegia, baina, azteko bizipen hortan, e, belaunaldi horren bizipenean, edo bedaren e, nire bizipenean ere, ba, oso importante izan dela, hori azken finean, e, bueno, gure urrasoak honet horri baina gu hemen sortu ginen, edo hemen hasi ginen, eta... Eta lurronek e, hau dela gure herria eta beraz hemen protagonista gehiago ere bat ziren gara jartan. Eta bueno, ba, horre poporen oroimena ere izango da, xutikak e, kantatuko duelako. Eta bueno, gara jortan e, gauza asko naztu ziren eta uste dut importantea direla ere oieki zeladatzea. Mm -hmm. Zuek biak e, larogegarren amarkadako semeala bakzarete. zarete. Hidroita e, nagoetan. <laughs> eh, esan aidut 80garren hamarkadan bizizinetela bai, ja da bai. eta baduzuela garaia hartako memoria, Nola la gogoratzen duzu eh? nola eragiten zuen e eh, etxean baldintzaiek ukateak, hauda, errefuxatuen eh, seme-alaba izateak, seguraskiz joen gurasoak ere, ba eh galen eh ba, bueno, edo ibili ziren 3 eh, urte horietan, ze nolako eragina du horregizarremanetan ikastolan Norberaren e, identitatea sortzeko momentuan. Bueno, galenasmoa, ziratik izan zen, em, terrorea zabaltzea ge, gizarte honetan, ez. Eta terrorea oso, oso, mm, oso kide txarra da bizitzeko, ez. E, Iztuak desegituratu egiten zaitu pixka bat,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 E, konkretu izugarriak, ba, esatea trago peru eta zeinena, baina beste asko izan zian, baina beste eraien batzuk izan zian e, zuriagoak ez, eskutuan e, daudenak, izan zen jendeanen sufrimendua, jendea ez zine etxera atetik e, beldurra zaukalako, ez atera etxetik e, beldurra zaukalako, eta e, oroar harremanetan, e, ba, asko-asko sentitzen zen hori ez, eta ume batek eh esater aterako, ba kasuan adibidez, nik oso ondo gogoratzen dut eh jendea etzeguela bere honean, ez. Eh hasieran hasieran hasizenean galen dena, lehendik lende, egintzak hasi zirenean inork ez zuen sinetsi nahi, hori horrek aurrera si dituko zuenik, baina hori aurrera eh segitzen joantzen neurrian da jendea sinesten e, joan zen neurrian, ba Ba, jendeak izan e, espantu batean, ez? E, zenekien zer gertatuko zen, nuiz gertatuko zen, eta batez ere sensazioa zen ere, ba, impunia da osoa zaukatela, nahi zuten nahi egiteko, ez? eta, eta horrek, ba, gehiago egitera animatuko zituela, ikusten e, txan poliziaaren komplizia erabatekoa zela, ahemengo poliziaaren komplizia da, gero demusatu dame zela, e, paskua polizia buruak eh, komplizia erabatekoa zaukana medu eta, eta bere lagunekin, eta aldorretatik, ba, Baizu gara izan zan. Gero, egia da, e, horreko entzituzula iparaldean segulako errefuizatu pila etorri zan. E, Amistiaaren ondoren gurtak izan zian hauek. E, eta, bueno, gutxinaka gutxinaka, bai iparaldea jendez betetzen joan zen, ez? Azira batean gaina esan behar da, frantziako estatuak errefuizatu egi, errefuizatu e, estatu za, etortzen ziela. Eta, orban, e, hemen legalki bizi ziren iaia guztiak, guztiak izasatea arren, ez? Orain hemen legalki bizitza jendea hiltzen hasi zen Espainiaren estatua. Eta Hemen, claro, horren beste errefuxatut bildu zen, ze hemen ba batatean e, segulako giroa, seguan segulako ilusia zegoen ere, ze iparraldeko jendea, jendea eta egualdeko jendea alkartu zan eta alako komunitate bizibizi eta alai bat sortu zen eta hemengo Hendaiko jendeak ondikan gogoratzen du ez 80 80garren hamarkada hasiera oso momentu alaia alde batetik, ez? eta eta horren horren kontrapuntuan edo ba Bari zela gertatzen hori ez, jende giltzen zutela, ez. Oroan, ba, ba sentimendu nahasi adia, ez. Zalde batetik zegoen pizkundan di bat eta hauzak egiteko goa, eta herria askatzeko gerrine ikaragarria. Eta, zalde bat, zegoen, ba, eriotzaren eta adoraren esan nina, ez. Eta Bai, bon hori da, ez da egitzen. Ni hain aurra ere nintzen justu perutazen egin atentatu agertatuzena. Hameka eh? no, urte nituen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 Ni joan dut eta gauzoiek. Errefusetoon artean irakasleak zeuden besteak. Era, era bai eta adibez hautusean gurekin etortzen ziren. Gero mandezagun ba, oso konkretua donioaneko ikastola ba garai hartan oroitzuko dira. Bai gurasoak e, bai, irakasleak ba gerora konfirmatu da gainera sumarioan egontzen ba e, jarraipenak egiten zituzten a furgoneta bat antzegon ikastolatarian ta beraz erraiten ziguten ba, bueno, ezin ginela petri, edo pareta horren ondoan hain hurbil. Ordan guzti hori Ba bueno, guia hasi ginen arrazionali, arrazionalizatzen eta bueno, nik ez ditut inoiz ikusi hola heroe baina bai, erresistentziaren zentsu hori psikat e, eh bueno, zergatik ildituzte? Ba, euskalduna direlako, erresistenteak direlako edo zentsu hori bai. Eta gero nik goratzen dut, ba, bueno, bai giro hori landerkerranduna, ez? Giro alai hori, kastolako bestak eta taldi berean ba hori, e, Gero ez tradizioen garaia ere aski urbil izan bere ala, hori ere oso garaigogorra izan zen, manifestaldiak. E, sehaskako Mira, manifestaldiak ere oso gogorrak ziren, oso oso gogorrak. E... Eskantxe sortu zen gaina gainea, ere orduan hasi zen gorpuzten, eta lehendaizko daiziko korrika ere gara hartan izan zen, eta lehen herri urratx, eta dena egon azmatzeko, mm -hmm. ez? Aloe gara namarka da, Euskal Herriaren ere ikuntzaen oso gara historiko importante izan zen, eta eta eta refusiatuako zeuden, salsa guztietan, ez? E, Peru giltzen zen Euskarraren eta ikasoen aldeko egitaldi guztietan nola bere parrilarekin e, txurretak erretzen. Egoi, egera, gure horreitzapenak. Eta niko batzen dira, nire iterasatea baterako, eta refusiatua zana, baiten zuela horre karrozetan eta aterazen zituzen, e,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 Bai, horietzen naiz, eh, erresistentziaren zentzu hori, baina zentzu globalean. Zekite, ba, solfero aioten ginenean, eta bakarra ginenean, euskada zitze egiten genuenean. E, gurin gure guzia frantsesa zenean, eta zuk zure buruari jasplikatzen duzu, bazu Euskalduna azarela, eta haiei hola erantzuten diozu. Ta, gauza txiki hoietan ere, oso presentea zen aldi hori, eta hori gustut hori etxetik eh, bizkurtza ondiri gabe sentitu dugula, eta bueno, ba, zauden tokian ere, ba ez ematea egiten diozun horri eta ta gero nik e, pertsonalki bizi san dut ere, ba uste dut e, bizi izan naizen herritarrekiko e, eta lurrarekiko lotura hori eta hori etzetik ere ikasi dut. eta bueno, garai hartan ere ba ikaren atentatuak bad ziren eta bueno, horrekiko ere errespetua naiz egoaldeko semehala bai izan, ba, Ososo oso, oso presente bizi izan dut. Ta, nik uste dut gure belaunaldi horrek bi gauzak bizi izan dituela. ez. Eta, pixkat markatu nahi nimen hori ere, zeren nik uste dut gara ihorren gakoare badela. Eta gaur egungo egoera behiratzen badimodua intzin erat, ba, justuki, uste dut, e, gerra zikina ez dela bakarrik izan e, errefusiatuen inguruan, eta iparraldeko e, militanten inguruan izan dela. Eta gero beste gauza bat batez ere gustut niri gelditu zaiona da elkartasunaren zentsua. Elkartasuna, errefuxiatuakiko elkartasuna e, ikastolako gurasoen artean, erakasleen artean, gure artean, hori, elkartasunaren e, aberri txiki batean e, ezi izan gara eta hori gustu dut e, sekulako kapitala dela. E, lurralde definiturik ezpaldi madugu ere. Baina ni bateitan ezaintzaren ezaintzan hizurrekin, itzorre, ez? Huan dikaren goazen ez, bueno, e, ikastola gaur egun ere bezbiziduen egoera ba izugarria da ez, izugarria da eta eta elkartasunaren ingredienteeri gabe ez zan posilea izango eta ikastolako gurasuak garen, ikastolako gurasuak garen opadakiko zondo hori ez, baina gara hartan ere, ba, nik ustez dekartasuna zeboela gizartean alor guztietan, guztietara zabaldua ez, baina ikastolan berezik ikusten zen, Al zen moduan eh, irakasen zela ez. Eta egoaldean e, al zen modu hori zain berroba eta margarren amarra Eta ipar aldean al zen modu hori zain laro egarren amarra aldean. Eta biltzen ginen ikazu batetik bestea, erekin batetik bestea, al genuen moduan, al genuen irakasleekin. Baina hor irakasen partetik eta gurasen partetik eta gure partetik, partetik ega ba zerbait importantea egiten ari ginelako sentimendu hori, ezta zerbait importantean parte hartzearen parte hartzen ari sentimendua. Eta nik aipatuko nukeen beste gauza da inozentziaren galera, ez? Nik mm, Peru eta Estoni zituztudtenean nauzkan behatzi urte eta oso ondo goratzen dut e, behatzi 9 urterekin esan dezaket 9 urterekin ulertu nola zer dan heriotza. Zen eta e, ume batek ez zu erioza zaren oso ondu ulertzen. Ez da umea umea ez daki nondikan datorren, ez? Azkutan, umeak askotan dituten galdera da, ez? Ni nun dignator, no lajion intzen, nun bizin nintzen, nintzen jaio horretik eta holako galdera ketu umeak, umeak temporalitatearen da bizitzaren e kontzeptuak ondik an ezakizki, ez? Eta ni goralaz eriotza banekira zertzen, baina ez nuen e, eriozaren ezagutza konkreturik. O sea, nik ez nuen ezagutzen galera E, zuzenean zertzen. Ni banek jende asko zela, baina nik ez mun inore zagutzen, dani berdin zitzaten hiltzen zen jendea, ez? Baina de repente Peruetan 100.000 hiltzutenean, nik kontatu nahi duten zela, benetan tragedizugarria. Ezala eh kalte bat ezintena konpondu, eh. Ez. Ni ulertu nuenean Peru eta Estein bala zakabatu zituztela kalaren erdien ikusi nuenean ere begien aurren ikusi nuenean perurekin ezingo nola gehiago egon duan konturatutenitzen diren erioza zala gauza ikaragarriena eta sente hortan nik egun hartan, osea, konscient denez gaina oso ondogoratzen dut gotsailaren 8an e, arratsaldeko 8 edo beentziak izango ziren nera mak esan zigunan per bilzutela eta nere, osea, nere baitan zerbait alatu zen betiko eta hortan ez dakadarik Berriz eh otsailaren 8ko ekitaldira itzuliz, beraz Arratsaldeko seietan etan da hitzorduan, daian bertan Daniel Ugarte pilotalekoan mila pertsonatik e, gora e, sartzen dira han bertan, e, belaunaldi berriak ere e, gaur egun gazte gazte direna gomitatzen dituzue eh e, ikas dezaten pentsatzen dut ekitaldi honen eh bat ere badela gertaturikoa beste begi batzuekin e, kontatzea. Bueno, e, hemen gure ondoan eh justuki belaunaldi hortako be endaiako gazte bat egon behartzen, baina lotsatzen da testu mikroamintsatuna, baina eh denarren ber badugu eh bueno, haiek e torri ziren pixkat haiek izan baitzuten gogoan garaiori, nik e, ez nuen e, ez dituen 30 urteak kontatuak. Entzailean 8 en, en, en, en, en, en en bai. Hai importante da, eh. E, bai. Meetan e, Bai. Ekiña, ekitaldi horren ekitaldi honen ekiña, bultzada, e, ez da gure belaunalditik etorri, yes. baiziketa horrengo belaunalditik, eta, ba, importantea da hori, hori nabar bentzea, ez? Alehia, ja, mm, gure memoria historiak historikoaren transmisioa, ondola baita ere, ondoren mandala, ondoren mandala, ba, gure ondorengo belaunaldiak ere, bueno, ondorengo belaunaldiek, horre, tartean, tartean, tartean daudenak, ze, bueno, gure, gure ondorengoak bennegan oso txikiadia, baina, Baina bera izan da, berai jarri dute ideia, bera jarri dute bihotza, eta, eta nire ustez hori e, aspin maratu behar da, eta, eta oso, gaut, oso kontutan hartzeko gauza dela iruditzen zaiz. Por zitu, nire gantxo berdango batu nahiz, e, pedo e, eta sinin zituztenean, Daniel Lugarte nintzen ekitaldea, eta nik dantzatu nuen, nik nahezkan zortzi urte eta ba, katarraziatetxean dantzatu, zekit dantzatu ez erregin, nuen, porque... Hane gantzine. <laughs> Uste eto zo dantzari txarra nintzela, baina, bueno, bintzatorneon, eta... eta, bueno, berezia da, nire zail berezia da, ba, goita marrute pasadila sentitzea, eta... eta, bueno, hendikan, ba, ez egula agortu ez, bere ekiko maitasuna, nire zago hori, da, importantena, eh? mm. Be, Bai, peruduta eta gero, ba, ba, bereziki, ba, ba beraiek e, utzi zuten e, horrekikoa ez beraien e, maze seme alaba e, guraso eta eta nik uste dut e, va ba, besakada handi bat merezi utela eta besakada handi bat emaneko geniake egitaldi e, honekin besakada metaforikoa alin bada ere eta besakada bueno real ere izango da baina Metaforiko garen badare, berezi ba, dutelako ez, horietan marrurtea betan sufritu duten ausentzia, ba, ba ez zindanako, berez zindanak kalkulatu ez. Ni lagun bat, beste genien lagun bat gumi hartan eta horietan marrurtea betan presente, beti-beti presente duk egitut ez, beti aztein. Eta ez dut imaginatu nahi, bere familia entzatzi izan den ez ausentzia hori, horregatik e, usteet. Ekitea dagoa oso importantea, ala. Mm. Ba, ez dakit zerbait zuen gehitzeko irratian denbora izaten dugu beti horka Luzeio genesake gaionen inguruan. Entut In... eh pentsatzen dut eh soritzarrez e, Peru ta e, ba, data horrekin e, etorreko direla beste batzu beste herri batean eta agian ba, programa Zabalago batein behar dela justuki ba oroitzapenari buruz, memoriari buruz hain modan dagoen e,